«Галина Дмитрівна, ви що, це брати з села приїхали провідати?» – спробувала боронитися Валя. «Ти хоч мені не кажи, брати з села?» – передражнила її тітка. «Я без твоїх таких братів через тебе під статтею ходжу. Ти хіба не знаєш?» «І як вони пройшли, ці брати?» «Мені на вахті ніхто нічого не казав. Я перевіряла вже». «А ну, хто такі?» «Кажу ж, брати, чи я помиляюся, чи Валя почала говорити упевненіше, ми вже йдемо, я їм Київ покажу і сьогодні ж додому відправлю». «Я не почула, як вони пройшли», – гримала тітка. І свиня за своєю звичкою виліз наперед. Через вікно залізли. «Через яке таке вікно?» «Ми самі залізли». Воно відкрите було там, на другому поверсі. Вас же тут, правда, не пускають, а нам треба. Рожкова, яке вікно? Мало мені тебе, так ти тут іще малолітніх злочинців розводиш. Інкубатор тобі тут. Ми про що домовлялися? Галь Дмитрівно, я ввечері зайду, все вирішимо. Нікуди ти не зайдеш ввечері. Сюди ти точно не зайдеш. Мені все це набридло. Рожкова. «Я висновки зроблю. Дивися мені». Валя вискочила повз неї і побігла униз. Ми кинулися за нею, прожугом пролетіли повз вахтерку і опинилися на вулиці. Тут Валя, недовго думаючи, ляснула тихого по потилиці, але не сильно. І без злоби, просто так, аби дати вихід емоціям. «Це хто?» – запитав я, відхекуючись. «Комендантша». «Дякую, хлопчики, ви мені сьогодні дуже допомогли. Особливо він. Свиня знову отримав легенького потиличника. «Ну да, а що мені було казати?» «Нічого, стояти й мовчати. Без тебе б розібралися йолки-палки. Тепер проблеми. Великі, постійні. Ця гримза до мене доколупується усякий раз, як бачить, Таке сволочне створіння. Їй гроші платиш, і при цьому вона тебе же ще постійно дістає». Чого хоче? Ні вона не знає, ні я. Ну, тут брешу, вона знає. Імпортну косметику вона хоче. Для чого їй косметика? В неї будка, вона яка страшна. Це ти, Сашко, піди, їй поясни. Та все одно, Валя махнула рукою, зайду до неї сьогодні, вирішимо питання, тицьну їй щось заспокоїться до завтра. Я таким тицянням півтора роки живу і не вчора, так сьогодні, не сьогодні, так завтра мене це все дістане остаточно. Все зам'яли, пішли чимось харчуватися. Навіть якби ми хотіли обжерти Валю, у нас би це не вийшло в їдальні. Про смердюлі й запахами горілого і кислого особливого вибору не було. Ми взяли собі по порції Липких макаронів із котлетами та по склянці світленького чаю. Валя обмежилася ругаликом і скляною е, кринкою сметани. За все вона виклала руб 26. І поки ми напихалися, дивилася на нас із якимось сумом. А потім ми сіли на трамвай, доїхали до вокзалу, пересіли там на метро і вийшли біля зоопарку. Стояла задуха. Таке буває у кінці травня. Тихий стягнув свій светр, закинув його на плечі рукавами, уперед наче тигрову шкуру і вперто не хотів знімати ідіотську кепку з пластмасовим козирком. Литовченко скинув піджак і носив його в руках, а я свою вітрівку на хаті в колі залишив, і, мабуть, доведеться з нею попрощатися. Відразу при вході продавалося морозиво. Валя купила кожному по порції, і ми поволі почали гуляти від стрілочки з написом «Початок огляду». Народу сьогодні було не дуже багато. Середа все ж таки, робочий день, зате ми побачили відразу дві галасливі шкільні екскурсії. Наша дивна компашка. Так само нагадувала маленьку екскурсію. Вчителька Валя і ми, її кращі учні, нагороджені за успішне закінчення навчального року, походом до зоопарку. Не сказав би, що мені тут аж так сподобалося. Рожеві та білі фламінго при вході взагалі викликали якусь відразу, надто вже